أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المسي ذلك بأنهم قالوا إن ال... إنما البعو مثل الربا وأحل الله البيع وهرم الربا فمن جاءه موعدة من ربه فانتهى فله ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى الله وَمَنْ عَادَ فَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى وَيُرْبِصْ صَدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ مقصد دا سورة بقرة بيان دا تلور مسألو دیں اولا مسألہ اسبات دا ول دا سابتاول چا ذات او صفاتو کیاو دیں دو اول مسألہ اس دا پیغمبر علیہ السلام نبوت اول جدا اللہ دا پیغمبر نیبوت ثابته ول خدا اللہ د خوانه پیغمبر ده نه ځان نه کمیکړی او نه ځاتې کړي چې وته الله وی دی زیږی منتسبارلی او متل اسپارلی او دا سلسلہ د نبوت هغه باندې ختمه شوی دا درې مسئله په دې صورت کې jihad فی سبیل الله توحید او رسالت خورول د پاره کوشش کول jihad کول او چرورو مسله انفاک فی الله په مسله باندې مال لگاول صورت په څلورو برخه کې تقسیم دي اوله برخه سل آیتونه و پاږي کې اوله مسله یعنی اثبات توحید بیان شو په دریو بابونو کې دویمه برخه آیت نمبر یو 10 13 پکا ویه پاږي کې دویمه مسله اثبات د رسالت بیان شو او د پیغمبر علی السلام پر رسالت باندې چنهه اعتراضات وريدي دل دغه جوابونه وکړم د هغه جوابونه وکړم <تصفح> او ښه راځي چې نفي د شرک فعلی راوړه چې توحید مضبون کامل شی ور باندې آیت نمبر 255 پوري دریم برخه ده پدې کې جهاد فی سبیل الله بیان کی او څلورم برخه شروع شوې ده آیت نمبر 265 اخره پوري پدې کې څلورم مثلا انفاک فی سبیل الله بیان روان ده او ول کې ترغیب ور کړو چ یا ای ولذین امنوا انفقوا مما رزقناکم مال لګوي مخکې دینه چې د سی ورز براشي چاګي کې بیا مال لګول نوي اګي کې بیا دوستای نوي چې چک به دوست به اخلاص کړي الله نه اګي کې بیا سپارښتنه نه چې څوک به سپارښتوک نو مال ولګو ځان له اخرت ښکا با ځان له جوړکا آیت نمبر 255 پنځوس کې داوا د توحید چې الله لا اله الا هو په دې من یو دلایل بیان کړه آیت نمبر 256 پنځوس کې ویچلا اکره حفیظ دین پدر الدین کې چددي مسأله د مسایل واضحې دي دلال په الله بیان کړی دا پدې کې حضور نشته په چابه دا دین په زور نه مننه یعنی د دی دین دی دی له څوک په زور داخله وایي بیا د الله بیان یو سبیل الرشد او یو سبیل الغی کګی لار او د اصلاح لار د کګی لارې کګی لارې ول خلق هغه دي چې هغه په طاغوت ایمان راوړي ان په شیطان باندې ایمان راوړي د شیطان نظریه عقیده او تورته کومانه جوانتی رہی نو دا غوت من ایمان دی مداد کګیلاره والا خرق دی او د اصلاح لارې والا خلق هغه دی چې په الله ایمان وی او دا الله سره تړل چې څومره شيوندي لکه قران شو پیغمبر شو او نور چې کوم شيوندي پاغی من ایمان راوړل د د اصلاح لاره ده د اصلاح لارې والو منزل دارې چې الله هو وليو الذین امنو الله د خلکو مرګره ده او د کګیلاره والو منځل دار چې اویاو هم مطغوت ته د ملګريشیطان دي او شیطانان د راان را اوباسي په طرف د تیرو یعنیغلک ناته مسلمانی چې په کې اوقب هم تن واخلي او دی به دو خبر نه یا کوفر ته بوباصله او چې کله دیغ مړ شي نو بیا ده ته پتهول کي چېره خ به کوفر کېوم د حالت دو وجه نه کله کله داس کږ بیا انسان ته ته نه نو کمرې بندې کوي بیا یت نمبر دو درې م سالونه یو مثالو د س لغی واللو د کغې لالارې واللو او دو مثالو د نغې لاې واللو د اصلاح لاې والو د کغ لارې والو مثال د و لکه د چې مسله واورري د لایل بیا هم انکارو کې مسله و نهې په او د نغ لاې مثال د زی لکه السلام او د بر له اسلام چې د لای د الله قدرتون وګوري نوپغېمانې قاني شي او نوره مضبوط شي مطمین شي اي پخل ایمان باندې او ضید نه کوي ان کار ن کوي. او ایت نمبر 2 سوا یو شپتن بیا مساله شروع کړه د دې صورت اصل مساله ان ترغیب انفاق ترغیبی ورکو انفاق په مثال سره چې تاسو یو روپی زیاته کمه لکې وی دانی چې وسو جوړیږي وسو دانی جوړیږي او د دې نه به زیات کمه کوي ووړم لوي چاله نو نیتونو لګورم عمل بیا غي مطابق زیاتومه نو بیا د صحیح خیرات او د غلط خیرات لپاره مثالونه شروع کړه نمبر 2 سوا دو د 24 پیتنه دو میثالونو د غلط خیرات د پاره او یو مثال د صحیح خیرات د پاره د غلط خیرات د پاره مثال آیت نمبر 24 پیته کې بایان شو چې د عملنامه د سي پاکشي د څنګه چې هغه تګه د ګرد نپاکشي په پا باران سره چې د غلط خیرات کې نه هغه خیرات چې کی ریاوي زبادنۍ او هغه کې بدردي فکرته او یا خر مال خرڅن کې لکه مخ کې آیت نمبر 24 کې چې د مال د خرچ کولو اصول بیان شو <تصفيق> نو او دویم مثال د غلط د غلط خيارات د دا پرداو چې یو سرډه د ټولو مرخپله سرمایه جوړ کی په من یو باغ جوړ کی او دغه باغ بس ټوله سرمایې ماشومان نشتره چې دی بیا ګټوټو کی او دیم زور دی بیا غټن شي کوله دغه باغ تباشونو د سړې څنګه شو د سړې تباشي बर्बाद شون دغه رنگ الله وی که تاسو غلط خیالات کو یا غلط عمل کوی صرف خیرات نه که هر یو عمل غلط کوی په غلطه طریقه مانی کوی نیت کې خرابې یا بلکم نقصي پکې د پیغمبر د طریقې سره برابر نه وي د قران د طریقې سره برابر نه وي نو اغا د سیده لکه د غبار چته ته خو دا داس اوچکه چې داسه مسر مایه د باغ د عمل نامه مې ټک کړې مال به د اجر نه ملو شي ځکه ان لوی هغه اوس وزيږي ټول ځکه نیت صحیح نه او طریقه صحیح نه او د صحیح خیرات مثال آیت نمبر 255 ته کې چې صحیح خیرات مثال د دلک او چت ځمانه باغ او چت ځمانه باغ کباران پیو شو کوونی شي بغټه کړي او که یعنی هر حالت کې اوچت والا اوچت اوځي کې باغ چي دی پګټه کې ده موږ غارنګ الله وی چې تا خیرات په صحیح طریقے مانی وکړو دوه قران او د سنت په طریقے مانی د وکړو نو لگو لګو کړم پګټه کې او او د وکړم پګټه کې دې په هر حالت کې پګټه کې الله بداغی اجر او داغی فایده ترلاسه کړي او که غلط خیرات دې وکونو بس بيتاباي عمل دې برباد دي آیت نمبر 228 ته نش خبره شروع کړي تر دې ځې تقریبا پنځه خبرې بیان کړې دي دا راشفه خبرونه اوله خبره ایت نمبر 213 ته کی داوه چي کی ترغيب او مال تا امال یعنی پاک مال ته ترغيب شوې لګوي دا الله پلارکه ایت نمبر 213 ته کی دويمه خبره وا چي الشيطانو ييدكم الفقره وي امركم بالفحشاء شي د بخل وسوسه شيطان چي یعنی دا بخل تاسو چې په بوخل باندې عامدکی دا شیطان دی یا انسی شیطان یا جن شیطان و... او تاسو چې بوخل کوي نو څه مته بدله شیطان په لار روان دی ځکه شیطان چې کوم وسوسه وو تاسو چې کوم حکم او تګي ده غمني او باغې روان دی او د مؤمن صفات خدای دې ته الله ته وي باید غومني نو دې الله نه مني او شیطان مني او دې غتاروت لار باندې کګل لار باندې روان دی مخکې چې دولاري بیان شوي دې په سبيل الغيبان دي آیت نمبر 29 شپته کی درې ما خبره وا چې پدین باندې مال لګول عقل مندی دا او خيار خلکو کار پدین باندې مال لګول زکه هغه د کتاب ته کینی هغه وګوري چېر دې که زما خیر دې کې زما ګټه دا ظاهر ما نه خو ګټه به نخاري لیکن په باطن کې چې سړی سوچ کی نو دې کې ډیره ګټه دا فایدی دي پکې نو پدین باندې مال لګول کې چې سړی سوچ کی نو سړی پدې نتیجې رسید چې پدې زما ګټه دا یو خو الله شي دویمه چې دنیا انا الا مصيبتون لريكي تكليفنا ولا راني لريكي يكفر عنكم ويكفر عنكم من سيئاتكم لغايه دو سو يوياك شو نو تكليفنا براني ديري او اخيراتكم على دياجركي نو بغتكيد انو ايت نمبر 22 دوياكي تلورم خبره چباكي تسليوه مبالغ د قران تا فس البيان كتاب بيان اوكرو زما کاام د بیان که نوستا غله خلاصه شوه ستا مواري خلاصه شوه په تاه چې کوم بوجو اغ شو نور کوی عمل کوي دآ دغه یتونونه واور دل د سر نااسیر دانه چې دا تونونه د سر دله کا واې دل توهید په باب کې د لا کام واورې دل د صت په کې د لا کا وواورې دل دجهات پهاب کې د لا حکوونه واورې دل په انفا کې د لاکوونې واورلم دغهې تر اخیر پور به د لا کاام اوري نو چې چا د او منل په دی عملوکرو جوند دې د دې په مطابق تیر کړو موږ د کار دے الله وي د توفيق ور کول یي د جما کار دے زکه چاله 44 انسان ته ګورم د نيت د عمل د ټولغه ته ګورم بیا د توفيق ور کوم چې د عمل وکي او کوونکی او, او چوسړې اغه نیت خراب یا عمل خراب یا بلکوم نقص پکې الله نه ور نو لنډه چې الله دلته تسلي ور کوي د قران ته چستا غاړه خلاص شو نور د عمل کولو توفیق الله وی غما سره ده خلک بناست ډیر نو چاله توفیق ورکوم چې نو ور کوم بس بیا آیت نمبر 203 وی کی مصارف بیان کړو چې صدقې بچا باندې لګوي د فقیرانو باندې لګوي فقیران څوک دي فقیران هغه دي چې الله پلار کې بند شي وي دي مجاهدین دي علما دي طالبان دي او شرط په کې ده چې دې واړی نه سوال ن کوئ او ته پوه چره تعلیبه سوال نه کوئ واړم نه او روتون همدي مجبوره دی نو ویر کې پټ به ویر کې مال به وولګې او وجااهد دی عالم دی نو هغه سوال نه کوئ هغه نظرې رک کوي لا یس الناس الافه سوال ن کوي خلکو نه پهوا خلبانندې چا ځای کې ناست یاره وي مسی بتونونه دي سختید یو موږڅو خرم نو د سینوی نو خلق خپل هغه په نوخو خانومه نی پیجنی اغه طالبان اغه علما اغه مجاهدین یا نور غریبان د دا ضرور نه د نو خلق به پیجنی په نوخو خانومه باندې او مال په لګې خرچه ورمن کوي بچو باندې په دو باندې بیا آیت امر دوسا و تلور او یو کې ترغیب ورکو انفاک ته مال لګول ته چشپا او رز پټ او الله وی دا ستمه د دي اجر دیر کوم نن نی سابکه ایت نمبر 250 یا کی دلته شپګه خبره بیانیږي اینه اخرې خبره د شپګو خبرونه دا بیانیږي هغه دا بیانی د شپګم خبره داده دا چې الا زجر ور کوي بخیلو ته بخلاو او ته زجر ور کوي چا مال نه لګي په دین باندې بخل کوي ته الله وی چې سود چې سودی نه جوړ شو زکه کوم سره چې مال نه لګي دا غو مال سرمینه محبت دې جمع ځان سره ورکول و مان ورنکېږي او جاغه ورکول و مان ورنکېږي مال سي دون مينه زیاته شي زکه کوم شي د چاچ کوم شي سرمینه یغه کیږي چې بلې وير کی نه وير کی نو چې دوی سړی مال سرمینه زیاته شي نو اخر کې به د سود خور کیږي زکه به سود خور کیږي کې به د احسان ما ده شي دوی به جاسره احسان هم نکي الله رضا ده پاره دوی چې ګټه دا یی دوی به هر صورت کې خپل ګټه د ګوري نج څوک ته قرض مغو غاړي حسنه چیرماسره احسان وک قرض راک مجبور یم نو د یو بې وېچې تا په دې قرض کې ما ته غټه نو ک غټه را کېد کومه غټه نه را کې نو زخل کار کو دا غ د بخله نتیجه ده اشوا دونه بخیلی چې دغه د غزله را ورسیږي نو غلط صفات شروع کی پکه د بخله د وجنه یی اخری انجام سود خورې ده اول انجام به حیای ده چې چی دی بخل شروع کی نو تونو ناول دی بحیا کی گی زکا مال و سردیر شی کنه نو چی مال و ډیر شی پا دینی لگئی نه په غلط تو کارونو ما نبیده دا لګول شروع کی غلط شویونو اخرى غلط زیونو کی کی نه غلط و خلق و سراؤ گرزیگا غلط محفرونو کی کی نه او یو شیو کبل شیو که خواهشات پو رکا او دیوې پدې کې موبتلای شي نو به هي ورکران نه وزي چې کله به هي وران نه وزي نو پګناونو کې د تخت شي تخت شي تخت شي تخت شي اخر انجامي چې د مال سردونه دونه مين شي چې سود خور ته جوړ شي به چاته خیر هم نه رسيږي چې چاته یو خیر ورسې نو دل تعالی زجر ور کوي بخلا او ته چې بخیل مال نه لګاو ترغیب می درکو چې مال ولګاو ولګاو ولګاو او چې نه دي لګاو انجام دا چې سود خور د سود خو ډېر نقصانات دي ډېر تباہي کې د سود خور ان شاء الله لذين اغاقسان يا اقولون الربا چه خريصود لا يقومون نشي بودردل نشي بپاسدل دا کبرنا الا مگر دا قیامت پورز یعنی کبرن بچه دا پاسی گی نشي بپاسدل الا مگر کما يقوم الاجي پشاند ادردود آغصر یتخبته الشيطان چه فريشانه کده ودلر تنکده ودلر شيطانان من المسي دناستنا ربا چش تول کی گی سود چش تول کی گی سود عام تعریف ده ده چې کل قرض جرا جرا نفعا جرا نفعا فهوا الربا هرغه قرض چېغه ځان ته ګټ راخاږي هغه ځان ته ګټ راخاږي نو هغه سود ده امام او بکر جساس لوی عالم ترشه هغه فرمای وجه هو القرض ال هو القرض المشروط فيه فيه الاجل والزياده هو القرض المشروط واذا سوت خد قرض ده چا مشروطوي تشي شر مشروطوي فيه الاجل والزياده ده نيتي سرا ود زياده سرا يعني دو شي نه پغي كه شرطوي پ قرض كه چيو نيته مكرري چتر دين هتي دمر او او یو پکې نټه یا بل پکې زیادتي ینه مطلب دوه قسم سود هم دی بیا ان شاء الله هم دا مقصود وکونو کې نو چې مثال خبره روپۍ ویر کې نو توې چې دوه ټایم کې برتر نه کړ نو دوه سود بارا کې ما تا یادې شي شرط وسره کې دا اوس شرط شو نو بیا وونه ګټه را کې ما یا دا شرط وسره کې دي چې سود در کومه قرض در کومه که مال به دونه دونه ور معنی د پاسه راکې نو برحال چې زیات مال په والي په نقد باندې دا سود په دې وجه منه غاڼه کې یو شېچو غاڼه کې دي غاڼه سره کوم اختیار روان زموږ ان شاء الله په دې سورې به راکې کولګي دلته نن مو زه حت واورې چې یو شېچو غاڼه کې نو په غاڼه کې دا غاڼه ولا شی استعمالول ناروادي خام اوس لکه ما د اوسړي موټر په غاڼه کې کې خو وبدلک می پیسی ورکړم قرض می ورکړم دا موټر مزګه ته ولو چې ځان می هغه کوم مطمئن کو چې زه کچیر د پیسی رانکینو دا موټر خوماس سرپځي مواره کې پروت دی یا کور یا یا چر یا سرم سرمروي یا شي چې وی ماسره غاڼه دی بس دیو مردا قرض راوډي خو دا چایز ده دا ناروانه ده غاڼه کول خو البته غاڼه شی استعمالول هغه موټر چې ماسره غاڼه پروت دی اغا استعمال اول زمان ده پارا سود ده زکا اغا کرز پیسی خو ما تا کنه بیرتا دا ده موټر ناچه ازافه گتا ما واغست ده زمان ده پارا سود ده یا از مکا ده اغا ما پیسې ویر کردی زمان که میزانسه گرنه ده نو هغه کرز زمان خو بیت ما تواپس کی گی لسلک روپي به مثال خبر هغه مال به ته لس پلسو کې ملاويږي ځکه قرض خب چې څوري ورکړي مغه به ته ملاويږي نو چې تا د ځمکې نه اضافه غټه اخلي ف فصل ثاني خوري دغه فصل اضافه شو کنه لسلک روپي به داخلي او دغه دا اضافه مالم به داخلي دغه ځمکنه غټم به داخلي او دغه سود دې په دې وجه باندې امام ابو حنیفه رحمت الله عليه بارک راضی وایي به چې څوک به دا قرضدار و هغه به داغه کور سوري تم نه سو سو دا دا. دا یو یو دا و زه کدازه کور سویری ده د غټه ده لہذا بزا یو تقوا یو دشي مقام نه سړې ورسیږي چاغه ډېر احتیاط کړي تقوا د چکله وسړې ډېر احتیاط کړي نو هغه بیا د صحت ته ورسیږي چې معمولی احکام هم خپل کيم معمولې شي هم خیال کړي چې دا به ګناي زماده پاره هچو سړې ګنانګاري نو غټ غټ کورونه لاګه ده پاره هیڅ خبره ني هغه زمړاسم هغه شیطان پلا رہی په دې وجه باندې پدی وځم باندې یو نو امام ابونی فبابره چې دا خبر راځي چې دیبه ا غسوری تم کور سوری تبم نو تدې چې دا چاغه بده کارزارې زکه دوی چې د د د زمانہ ګټه شوې اضافي پدی وځم نه خبر مکول ریاده چې پیغمبران د تقوا په اعلى مقام باندې فایز دي انسانانو کې ټول انسانان چې د اشرف المخلوقات دي ان په ټول مخلوقاتو کې برتری او فضیلت الله انسانانو لورکړي به په انسانانو کې الله برتری ورکړي د فضیلت ورکړي د امبیا او تا پیغمبرانو تا به په پیغمبرانو کوم درجي دی نبی علی السلام ټول له پاوله درجه کې دی بیا او پسې ابراهیم السلام نورې درجي د امبیا او خو بهر حل په ټول انسانانو کې په ټول مخلوقاتو کې بلکې په انسانانو کې نه تون افضل مخلوق چې هغه انبيي دي پیغمبران دي نو پیغمبرانو کار د قرآن کې چې موږ واقعات اورو د پیغمبرانو نو نبي عليه السلام په انشاء الله نو ویلو باندې الله هغه کړه آیتونه اترالي ګل دي چې وردا د کار بیا ونه کې انشاء الله وای په کې آیت نمبر دروښتم کې ورای شي ولا تکول لشی ان نیفعلو ذالک غدا موايه کار تجزبه دا کار سبا کوم الا ان الله مګر انشاء الله وسوی تاسو باندې خبرې نو آلته نبی علیہ السلام ته هو کوم کړه الله چې ته ان شاء الله وې ها حالکه ان شاء خو زه دونه غټه خو بنو او پیغمبر تعالی وکم کو دا وې ولي چې کله یو انسان په ډیره تقوا کې ډیر مخکشي په وړه ګناه باندې الله دا غنخه پکېږي وړه ګناه باندې الله غنخه پکېږي سليمان عليه السلام نه په ان شاء الله باندې الله خپښوي نو موسی عليه السلام نه په دې الله خپښوي چې په سورته قاف براش انشاءالله شاء الله دا ټول واقعيات قران کې دي سليمان استان دغه په سورې نمل کې ده او خو د خفغان د مطلب بنډه چې پرمانو دلجې کمی شوي خفغان مطلب دغه چې الله یو قسم په انسانان دي الله او سلام دې کوي خامخا د خپل محبوب سره نو اگر رازي الله حکم کوي نو نو موسی عليه السلام نه الله پدی خپ شوې چې وي خزي چې او چاته نه پښتنه وکړه چې په دنیا کې ټوله لغت عالم څوک دنګن صبا موجوده وختې پویا نو موسی علی توی دوی او زایه خبره موسی علی السلام خو بل خطوونه په هغه زمانہ کې جریل القدر پیغمبر موسی علی السلام یاده موسی السلام دا خبره غلطه نه و او الله ته خو ښه نشو الله ډاریکوتوي چې دا خبره د سینه تانم یو پویا توکشتري خضر علی السلام او ته خوده لري په سورہ کهف کې موسی علی السلام ته چې تویر خضر علی له نو بیا خضر علی له ورغله لري نو کله چې انسان ډیر نې که یو کې نه نوځي نو بیا په وړ وړ غنا ماندم اغه نه الله خپگی خو دا تخپل احساسه کېدلې خبره وړو کې غنا چې نوشي بیا ددا احساس کېږي ميران خبر مې دا کوله چې امام ابو نې فرحمت الله له باغه خپل کارزداري د دا کور په سوري کې نه ودرېدو چې دا به د ما لپاره اضافي ګټه شي نو سودی ته ویل کېږي چې تا څل کارزویر کې هغه باندې اضافي ګټه واخلې نو الزیین یاقولون الربا هغه کسان چې خوري لا یقومونه حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایي چا چې سودی ورو په یو خړله وداده سي ګناڠار شو لکه د دچ د مور سره په بيت الله کې زنا کړي یو حدیث کی راضی چې شپق دي زلي زنا کړي په بيت الله شریف کې بل روایت کی راضی چې اویا زلي زنا کړي په بيت الله شریف کې یو مور سره ګنا کفر ته سړي وباشي او بل په بيت الله شریف کې یوه دنیا عظیمه بل حدیث کی پیغمبر علیہ السلام فرمایي وځې چې کله مېراج ته وختم اسمان ته نوอัลتما باز خلک کولي دل دګه دل... باز خلک ماولې دل چې هغه د وینو په دریاب کې غوپی وې د وینو په دریاب کې غوپی وې وې کوي چې د ده... چندې لا ځان را ورسي نې دریاب در نه ځانو باسي نو د در دریاب په باندې یو فرښتوي لاړې و دا سړی د رابته چ ته د کنارې ته را نزدي شي چې ځان وباسي او دغه فریخته بیرته په د سرای او بیرته دغه د دریاب می ته ورو بیا غریب به هغز کوشش کوي کوی غریب خو انګاری غیز بیا کوشش کوي چې ځان رو چې بیا سره را چې بیا فرخته په د سر او بیرته د می ورو غځئ و ما د جب سلامه د پختتن وړ چې دا وک د چدونه په سخت عذاب کې ځکه کله معراج کې الله پیغمبر اسلام تج جنت چکرم ورکړي او د جهنم د برزخ چکرم الله ورکړي چې چکرم الله ورکړي نو اسلام السلام وتوویلې ودا سود خواردي او په دوی باندې دا د کبر عذاب وې ان دا, دا سود خورو د کبر عذاب برزخی عذاب هغه آ... حدیث کې غالبا آل... آل... الفاظ رازي چې دا په دوی باندې د برزخ عذاب دي نو برزخ عذاب لمن په عمر کې قبر عذاب ویو. نو ان ترکیامه ته په د دنیا په دریاب دا کې وی چې جهنم کې بیا دینه به کومه د دشه دا د قبر د عذاب ده چې بیا په جهنم کې به خپله خبر په ستر کم دریاب کی وی خپل پیغمبر اسلام فرمایي چې په کې په جهنم کې بل یو ډالو وخت اله چاغه خېټي پر سیدلې وی هټه هټه خېټي وی پر سیدلې وی ود دې غټو خېټو د وجنه ود ریدنه شو تک دلته چې څنګه الله وی لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان چې نو به شو ود نو ودر دی نه شوه چې به د دردل بته بهه غور چېدل چې به د دل بته بهه و غوردلل وای ما بختتن وکړه جببرری اسلام نه چې دا سوک د دا خلکه و خه په دی کې و د فرونیانو لښکار راغو د فرونو لښکارې راغې او دغه غټخیر ې و ختل نوغ د اسو د خپو لاندې کبییل کول چکنی چکنیې ه زره کړه بیا بهغلله جووندي کړه بیا به دغهسې عمل و سره کېدللو پختتن وکه چې یا جببریل دا سوک د دا وې مته جبرئیل چې دام سود خواري دي په دې دا عذاب دی د سود خوړو ډېر عذابونه دي دی. او ډېر پبد بد انجامي دي پیغمبر اسلام بلکې قران کلاوي په دغه آیت نمبر 291 یو ګوري د غیب بل پانه دی فإِن لَم تَفْعَلُوا پس که چېرې کو تاسو دا کار یې سودم پر نه سبا سبا کې وراشي نو فاذنوا نو اعلان کوي به من الله و جنگ باندې د الله د خوانه و او د پیغمبر د د خوانه سوت خور سره الله د جنگ اعلان کړي دي نو د الله سره څوک جنگ کولې شي د الله سره څوک جنگ نشي کولې کوشش ويم د الله د زور خو څوک نه دي دا نن سبا چې خلک وي وي ولادت زور د الله زور دي د الله زور نه خبره ته ولادت زور د الله زور ته سره د خدام شرک دي دا خبره هم غلطه خبره ده چې ولادت زور د الله زور نه ولادت زور د الله زور نه دي ولې سونه الله ته باکړی زور رسدل لري ولسون الله تباکړي عادیان تباکړي د نوح علی السلام کوم تباکړي فرعونیان څونو غټ اولسو الله تباکړي نم نمرود الله تباکړي څونو غټ اولس باور سره دوټره دو دو دنیا بادشاہ او نمرود ټول دنیا باندې بادشاہي وا الله په بد مرګ باندې مړکړي دی دیو دیو ماشې د وژنه په شې دارنګي لوط علی السلام کوم هغه اولسو کنو مزور الله زور زان بچکړي کچې الله غوندي زور شو نو به مطلب چې الله سره زور وای شي د الله زور خو چې د اللهظور نووزله نووزله نووز الله مثال خبره د اللهغ نظور یو چا سره را شي دغ به د طاقت نريکن چ سه ور وئ مقابل شو که نه د اللهغ نظور ور سره شو نو بیا خو دغه دوه ووسې لري چې د الله سره ډغه وي جوله سره د اللاغ سر نظور راغو نو بیا الله سره ویللی مکوومت نه دی کړه بای ځانه بچکړې وکنه نه دا الله دا خبره کول چې دوله زور دا الله زور دا د کفر خبره, خبره دا دا دا دا دا ده شرک خبره ده د د الله چې کوم زور دي صفت د قوت د الله تاریخ الله سره ول سر اس سر برابر نه نو الله فی ظن بحرب من الله اعلان کوي په جنگ باندې د الله د خوانه او رسول او پیغمبر د الله د خوانه نو دا الله سره جنگ څوک ول چې دا الله د زور خو نه دي نو صدخوره د سوت چې ډېر نقصان دي الزینا کسان یا کولن الربا خوري چې لا يقومون نو بشو درېدل د قیامت پر وس باندې الا کما یا یاد قبر او غکې عذاب کې الا کما يقوم الذی مگر پشان د دردو پشان د درېدو دا, دا غسړی يتخبطو الشیطانو من المس چې تنگړې ویدل شيطانانو د ناستین پدیځه کې بل بحثین دی يتخبطو من یتخبطه من یتخبط من المس په دې ځکه چې علماو یو بحث چړلې چې آیا جنات په انسان باندې کې ناشته شي او کنه په دې منځان پوې کوي اول خدای بحثو چې آیا جنات وجود لري او کنه لري دا بحث چې کل انگریزان په دې ملک دی په دې منطقه باندې حاکمان وو دغه ټایم کې دا بحثونه بډیر کېدل دا کپوریا قایت بډیر بې ې بعض کېدو پرختېشته او کنیشته جنات شته او کنیشتهه کم ه د شریت یو برخده او کا نه ده نو په ې بیا بازو تن ان کارو کو چې نه حادث یو تاریخی بړ لري یعنی منقرې هد چېو ته منګوي و یاقرآین چې او ته منګ هغوی دا کې د جوړهکه پر او نورم داسې خلک تر شوي دي. لیکن زیات ادافند چخروشوی دا د پرویزیانو د غلام احمد پرویزی نه خروشوی دا اغه ویچنا احادیس چی دی او نه سبای یوبل اغه ناس ته آ... چمچا غامدی اغه ممدغه عقیده خوری لګیاده نو اغه ویچنا قران بس صرف شریعت یی د شریعت کوم اصول دی او صرف د قران نه غسل کیږي احادیس او محدیسو نه با احکام نه غسل کیږي ا دې تاریخي بناده او اغه د موږ یو تاریخ پهقدر ګورو چې د پیغمبر تاریخ په کې بیان شوه چې پیغمبر په دې ځکه ناس په دې ځکه پاسېدل او په دې خوب کړ او په دې ځکه او په دې ځکه پلان کې تنسیات او په دې ځکه دا کړ او په دا کړو دا حدیث چره دا تاریخ دی یو قسم حدیث تاریخ جوړ کو انکار ته نه کوي چې حدیث نه منو بلکې چې حدیث نه حکم نشو باسه له یا حدیث نه د شریعت یو حکم نه شو راو خوشوین غیر مکاریدینو د فیک نه انکار وک چې فیکا د فیک نه چې د مونږه نه اجتهاد نه انکار وکو یا است نه د اجتهاد په ذریعہ باندې حکم نشو روواصله د دینه لہذا دین چې د قران حدیث دا دا او حدیث ته د روسته د اجماع د صحابه او روسته کیاس دا نشته په اسلام کې دا چې نه راوادي د نه پاس چې کله د ممتاز صحابه او اجماع لاړه اجتهاد هم نو بیا حدیث پات شو نو دوه حمله بیا په حدیث باندې وشو چې د منکر حدیث په شکل کې راوته چې احادیسم نشتره قران تر راغه نور ور چې قران تکله خبر راغه حدیث مېس کې لاړه نو د حدیثونه او د صحابه او د اجمانه او د اجتهاد علما او د مجتهدینو نه ښه د سیدای له کبه لګام چې کوم خوا د روان کړو روان به زکه ته غواره قرآن معنا وکنه اوس د قرآن ډیر آیاتونه دي موږ وایو چې د قرآن معنی ټول نه اول خپڅو پوي شوه پیغمبر اسلام پوي شوه ته پیغمبر اسلام نه بعد په قرآن معنی ټول لخه څو پوي شوه صحابه پوي شوي دي زکه پیغمبر زم شاګردان دي ته صحابه نو پس په قرآن معنی ټول لخه څو پوي شوي دي چې مجتهدين پوي شوي لہذا د دې زمانه یو عالم د دې زمانه یو شیخ نه د هغه زمانه علماء تا ترجیح دا زمان دا او تاجیدین تا ترجی ورکو زکه چې دا غوی پویا ډېر راځم د د دې زمانه په نسبت مانی غوی د پیغمبر اسلام شاګردان دي او د صحابه او شاګردان دي یا د تابعین او شاګردان دي تب تابعین دي له همدغه زمونه په قران او حدیث مانی زمونه غوی خپو شووی دي چې غوی کوم فهم هغه سره د قران او حدیث نو موږ هغه ترجی عمل کوو چ هغه علما چې هغه لکه امام بوخاری ومنه ټول اتفاق دي چې امام بوخاری سکارې د پیرسګارې سړې دي هم دغه په مجتهدینو باندې د خلکو اعتماد دي کڅنګ چې په بوخاری باندې زموږه اعتماد دي چې امام بوخاری چې کوم حدیث له صحیح وريدي دا حدیث صحیح چې کوم حدیث ته ضعیفي ده په حالا کې دا خو د دې چې امام بخاري حدیث کې ویلي پیغمبر اسلام چې بخاري کوم امام بخاري چې کوم حدیث صحیح وي تاسو یې او چې کوم غلط وي تاسو یې غلط وګڼئ حدیث کې پیغمبر اسلام ویلي یا قران کې پیغمبر اسلام ویلي نه خو امام بخاري چې کوم اصول جوړ کړي د حدیثو د پاره اغه اصول د لاندې هغه کوم یو حدیث صحیح ګرځي شدا صحیح دی او بل حدیث ضعیف ګرځي شدا ضعیف ته یا غلط دی نو د امام بخاري په دغه اصول باندې اعتماد کوو شدا نیک سره ده پرزگار انسان دی او متقین انسان تر شوی د هم په اومد کې لحاظ هم په منه اعتماد دی د د کوم حدیث په خپل کتاب کې راوړی دي او هغه ته صحیح ویل دي نو موږ هم ته صحیح ویو خوښ وین دانه امام مسلم او دال نور علما دي موږ د غره په په علما باندې اعتماد شوه دي لکه امام ابو حنیفه ماته د علماو چې دا په فقه کې ټولو علماو کې دا ټولو نه اعلی فقه ده بلکې امام شافعي رحمت الله علیه په خپل ویری دي چې اوسړه ترغه پورې اجتهاد نشي کول تر څو پورې امام ابو حنیفه د فقه نه مرستوانلی ګټه و نخری تلاغی پور د احتیاه انی د امام ابو نیفه نوست چاته اجتهاد کول کا اسانه کار نه ده دا دوم را فهمو په اجتهاد معنی پدې معنی داغه زمانی علما او مجتهدین کانه او پاغه ماند نو د امام ابو په اصول باندې اعتماد کوو لکه څنګه د امام بوخاری په اصول کوو د امام مسلم په اصول کوو د نورو محدثون په اصول کوو نو د امام ابو نیفه په کوو د اجتهاد په باب کې توښوي څوک چې بাজি چي دی اغه امام شافعي په اصول <سؤال> باندې اعتماد کوي د اجتهاد په باب کې بাজি چي دی د امام مالک په اصول اعتماد کوي بাজি د امام احمد ابن حنبل په اصول باندې اعتماد کوي ټول سیدي ټول خپل د لایدی علم د وسره د قران او سنت او یا ساته اجتهاد او هغه مسلو کې نه کیږي چې هغه واضحې پدین کې پدین کې او شرک واضحه دی چې دی د شرک وضاحت الله قران کې کړه اوس په دې کې اجتهاد نكي کیږي یو سړی راځي چې ما خو اجتهاد کړه ده چې شرک چي نه جائز ده ما اجتهاد کړه یا دا شرک یو قسم چې دا غیر جائز شونه دا اجتهاد باطل ده ځکه باطل ده چې البته صریح نص ور باندې موجود سري دلاله قران او ور باندې موجود دي شیطان ولي هغه شو مردود شو ځکه چې شیطان مخه د الله خکارو کوم پروتو چې سجدا وکا لیکن پاغي کې پدرحکاره هو کوم کې شیطان سوچونه وکړه چې خاص دې ولې وکړه څنګه یې وکړه زه خپله نه خایمه د خو ما نه خنه ده نو چې د حکاره هو کوم خپل سوچ نه وځنګول نمبر 200 شیطانانه هم دا رنګه هغه ټایم کې اجتهاد باطل اجتهاد ګرځول کیږي دا غیر مکرودیون تمغه ووی چې په هغه ټایم کې اجتهاد نه راوګه ګرځول کیږي چې کوم ټایم کې سري حکم په خلاب باندې اجتهاد وشي یو سړی راشي چې ما شرک جایز کړي یو سړی چې شراب جایز دي ما اجتهاد کړي چې سبا شراب جایز دي یا ما اجتهاد کړ چې دنسباش سود جایز دي زکه دنیا په سود کې ده سود بیان روان دي ټول دنیا په سود کې د سيګره ده سود نه بغیر څه نه خوځې دي نشي حدیث کې راځي د زمانه براشي چې هر انسان په سود کې مبتلي اگر پريزګار نه پريزګار به د سود نه بچ کې دي نشي ګرد به وتر سيګل کنن سبا وګورکنه نظام ټول د سودو د وخا شکر دمن خدای دیموکراتي نه خلاص کو پدي پدي وطن کې زاسو له خیر سود مو ټول شوه ټغره خو شابز مو د د بانکي نظام د یو کمیټي جوړ کړلا علاده توفیق وکړي چې په سਹੀ طریقه باندې مختبوځي کمیټي جوړ کړل چې په سਹੀ طریقه باندې د بانکي نظام مختبوځي چایي چې سود نه او سونه خبره زموږ د خوشاله شو په دی باندې مخکې سره کوم مخکې هو بانکي سیستم او سود سود و ملک باندې عذاب او قسم بوځوي نو اجتهاد په هغه برخو کې کیږي چې هغه متعارض وي متعارض څه مطلب واضح نوي یو مساله چې په قران او سنت کې واضح نه وي صحابه د اجمانه واضح نه وي نو بیا اجتهاد کوي او بیا د خپل اجتهاد نه غو مساله واضح کوي نو تاسو ځکه موږ تاسو خن پوېګو زموږ استادو خپله جوهر علم په قران او سنت باندې نشتهره او د مجتهدین ډیر جوهر علم په قران او سنت باندې او بیا د دې زمانه د اغه زمانه مجتهدین ډیر غره دي اکر امام ابو نفقون ته امام شافعیون ته امام محمد ابن حنبلون ته امام مالکون ته داغه علم ډیر جوهر ده <laughs> دا غو اعتیاذ چې نه غاډه اعتیاذ په ځریوونه مونږ ته ډېری مسلې واضح کړې دي دا مونږ چوی چې دا, دا فرض دي دا سنت دي دا واجب دي دا غره په حدیث کې نشته قران کې چې قرآن کې الله ویر چې څلو رکات فرض دي یا په حدیث کې پیغمبر ویر چې څلو رکعاته غره فرض دي دا نور سنت دي پیغمبر اسلام کړې دي مونږ ته په حدیثو کې نقل راغله چې پیغمبر اسلام دغرمې لس رکعاته کړې څلو ر یو بیا کړی دوه بیا کړی خو کې دا فرض څوک دي څوک دا به ورست سحابه او بیا مجتہدین چې کوم دی دغه ټول شو نه موږ تاسو درجه په درجه کړی دي موږ تاسو ته واضی کړی موږ تاسو ته آسان کړی مطلب موږ تاسو عام خلک چې بیا د مجتہدین په دغه ځکه خبره مانو او د تقلید ویو موږ پوه شو نه صاحب غیر مکارید وی پلانکی شیخ پلانکی شیخ خدا حدیث ویل دی پلانکی موږ یې د نه ده هر خبره کې پلانکی شیخ خدا تقلید پلانکی شیخ صاحب ویلی دی کې بیان کې چې دا مسله دغه ده تپلاګي شيخ صاحب دې دغه مسره دغه رقم د نومو یو ته چې د شيخان ډیر یادې خپل شيخان پسې د کلک نخته نو دا تقلید نه نه او چې د امام او انو فا تقلید ز کومه نو زنا ما زو شو ما مغزه مخرب شو ز باتن معنی شو او ته په حق باندې شوی دسته عقل لپاره معنی دا عقل سوچنه کې خپل خبره باندې نو بیا وی مخه اعتبار کوو تقلید نه کوو نو خو قران ویلې ته لا تتبعو قطوا لا تتبعو من دونه, من دونه او وتبیعو ما انزل الیکم پس او عرف کی برشی تابع داری او کتاب چې تاسو ته مراله لګره ولا تتبعو من دونه اولیاء او د قران نه علاوه د نورو شون تابع داری و نه کی ته حرام ده نو ته اتباع کی شیخان یادې په هر هر خبر چې لره برشی پلانکی شخص د سیویر دی بلکی شف مسرکه ولا دغه دغه سی وی دی نو خپل چي له هر مسله کې به شي خان رمخيږي لیکن بیا نننه د معتبر خلقو چې د امامت په اعتماد ده هغه خلکو چې له هغه نه روا بلي دغه خلکو اعتماد نو اوزانته وی اهل حدیثه چې زه له حدیثه مې حدیث په یوه ده اهل نه لکب نه چاته وی چې د حدیثو خدمت کوي اغا محدث لك امام بخاري الهديثو امام ابو ولي فخ بلا اهل الهديثو تا مطلب يعني محدثو اهل الهديث خدمتكو اغا تبوخاي الهديثو الكدل الهديث ديتا نويل كيجي فو فرقه دا او زا فركي سر او نورو الهديثو بو يغمنا شي دي حديث تش تاويل كيجي شو قسم دي ضعيف تش تاويل كيجي حسن تش تاويل دا تش تاويل كي بدين بو يكي يزا الهديثي مختاي الهديثي تا حديثو ونه دي یاره زخه نه پوه علم حدیث بیایر په شما شوي بیا او ته غیر مکلی دی سپه خبر اولی نه کې نوبر حال آه... <coughs> نو آیا جنات چې خبر خبره کو دلاړه آیا جنات چې دی ک ناستای شي اوکن چې ک نستري اوړ ما په اختلا دی نو یو چې د خبره م دا کول چېل اول حمله په دی و چې فکر نه منو په دی منطیکان دی فکر کا منو صحابه او اجمانه مونو دا ریک قران او حديث مونو او چې کله فیکا او اجما د مزه لاړه نو دا بل حمله د پرويزان او د خوانه وشو په حديث باندې او چې کله په حديثو د مزه نو بل حمله د ملحدینو د خوانه په قران باندې وشو ملحدین راغله چې قران منه مونو دا د کتاب نه دي کوم ځلې خبره لاړه نو د جنات وجود شته را کوم خلکو چې ویری وجود دښته د قران د سريو نصوسونه خلاف کوي خدا پاک په پا صورت ا رحمان کې وی دي چې ما پیدا کړی جنات د اور نه نا. نارين سموم د اور ګرم نه پیدا کړی دي دوی جنات سره په څیر انام کرزي چې دوی تاسو ویني تاسو ویني نه یعنی داسې مخلوق شته چې موږ یې خو موږ ویني موږ جنات شته دا مسله خو د قران د نصوصو نه واځي هدا ډیر ایتون دي په دې باندې په دې معنی په جن او دویم مسله څوک چې وایي چې د جنات تو وجود نشته که کنه دا د قران د نصوصو نه خلاف کوي دا دغه بیخي په باطل مننه داسړي البته دویمه مسله چې دا چې آیا جنات پنسنانو باندې کینيو کنه کینی په دې کې به د علماو اختلاف دي دوو اړخ ته حق پرسته علما دي یو ډله وی چې نه نشي کېناستل دلیل څه وی دلیلدار چې ځکه جنات نشي کېناسته له په هغه باندې انسانانو باندې ځکه چې انسان اشرف المخلوقات ده ولکت کرمنا بني آدم الله وی چې ما بني ادم عزت ورکړل دوی چې عزت ورکړل عزتمن شړې هغه هغه جنات نه کېناستې شي جنات خو ما تحدد انسان نه لاندې دي لاندې مخلوق ده نو لاندې مخلوق نه لاندې مخلوق په افضل مخلوق باندې څنګه کېناستې شي دا دلیل وی خدا دلیل ډېر کمزور دي او بل خوا ولما وی دوړه حق پر استخان غلط یوم نه دي دوړه حق پر استین بلې خواته علماء دي هغه وی چې نه کې ناشته شي او په هغه دا آیت چیرې دلیل نشته وګور په دې آیت کې الله وی چې شیطان چې نه ناشته شي او انسان پریشان کولی شي او همدارنګ نور آیتونو شته لکه د سورته انعام آیتونه دي آیت نمبر سورته انعام کې آیت نمبر دو ویه کې التم دغه څه آیت ده چې شدانان چې په انسان کې نه پریشان کوي در اصل آیتونه دي نو بیا دا غولړه چې دا غوي وي چې دین مراد ودايو مثال دي شیطانان دغه سړی پریشان کړي دا مثال دي حقیقت نه لري او حال مضبوط او قوید خبره د دې بلې لري دا چې هغه کې ناشته شي زکه کې ناشته شي چې کله او غوي وي چې بهشکه انسان عزت مند انسان مکرم دي لیکن کله چې انسان خبر انسان ته وی رکی او دا سړی او انسان ته نه وګرځي نو بیا شیطان تا ور شي پوستوره آ... صورت خروف کې آیت نمبر شپږ درځ کې الله وی کنا چې امياس او ان ذکر رحمانه نکيز له شياطين څوک چې زماده کتاب نو وخت نو مږه شدانان ته خوشي کو نو فهو له کرین د شدانان د عمل غري بیا هغه قيتنګي دانه نور ډيره ایتونه شته لکه صورت رات آیت نمبر السم کې الله وی چې ما د انسان مخته روزه فرښتې مکرر کړی د انسان حفاظت کړي لکه کله چې د انسان زم ما ناشکری بیا د حفاظت نه بیا چې دانانت ور خوش شي دا رنګي صورت مريم آیت نمبر دريا ته کې ملام دغه سي وی دي چې کله انسان د الله د احکامو لريشي د الله د کتاب نه د پیغمبر د سنتو نه یعنی بيديني طرفه ګنا طرفه مخینو د الله حفاظت لريشي د ځان ذلیل کیځکچه د الله په لار عمل نه کوي د الله په طریقه او د پیغمبر په طریقه باندې نو هغه بصي دا د خو خيار د نه د خو انسان شو نه چې خپل رب ته به کوي او دا د پیغمبر ته به دارینه کوي دا انسان شو د خر دی په خو مانه خبر تو کینی چې څوک به کیناسو د پاسه نو بیا نو بیا چې تانا نو تا ور مانه په دی وجه مانه حق کسانو مانه شتانا نزدیم نشوي تل څوک چې نیکان خلکې او هغه سره د الله امدادي د دعاګان زنمانی وي دعاګان کوي قران سره رابطهوی عقیده سمي پاکه پاک وی نو وته شیطانان انسم نی شبی وی بلک داری کیتن امام ابن کثیر رحمت الله علیه چې شیطانان د جنات اصل کې د انسان نسخ داریږي خو هغه انسان چې هغه نیک پرېزگار او د سیه کی دی ول انسان او چې کله کمزوره کی دی ولای چې شیطان وګور چې د انسان خود تیګ له سر ټټی او قبر له سر ټټی خپلون انسان ل سر ټټکړی ده تاسو انسان ده په داری کور شي نو الزینا کسانی اقولن الربا وخق مضبوطه خبردار چي شيطان کې ناستي شي په انسان باندې ښه او غوډې مړلم سيد حق پرستي غوڅ خپل دلایل دي الزینا کسانی اقولن الربا چې خوري خدا د مسره د سيده د ايمان او د کدي مسله دنه په دې باندې دنه چې موږ به الله پوښتنه کوي چې خاص تا کومه کې دا کې دا ناستي شو کنه شو کې ناسته بس ول او ولاته فتنه دې داسې مثلا دا چې الله موږ په دې قیامت پس په دې کې نسی په دې وای موږ وای چ کوم مثلا مانه قیامت کیندنی ورکیګونو هغه مثالي ش دووار طرف نه قران او سنت نه په دلایل وی ادوار صحیح دووار حقی خان الذين يقولون الربا يخرسو لا يقومون نشي ودريدل نبش ودريدل الا مگر کما پشان دا غسړي يقوم الذي چودري الا مگر پشان ودريدو دا غسړي يتخبطو شیطانو چې پریشان کړي وي تنکړي ودل شيطانانو منل ما ستناست نه ذالکا لك کې ته خلاصې را خلاص اوچاتې کې را خلاصې کې ځمکې ته نوداررن قیمت پر رضمه لکهغاسمویللی جږې دی ب نه شي ظال کا بیا نهمه دا په دی وجمې چې پریشانهي قیمت پهرضمان یا خبر کې بیا نو په دی وجه چې دوی دا س خوارو قالو وای دوی انما نهما چې ب شکه کاروبار چې د لینین چې د ممسلو ریبه پهشان د سود ده غور په دې ځکه چې د سود خورو سوت طرف ته رقابت بیان کړو شې دوی د سود سره دومره مينه ده چې کاروبار د سود سره مشابه کړي هارا کې په کارو چې سودي د کاروبار سره مشابه کړي وي چیرې د سود د ځدلک کاروبار دوی وینا کاروبار د ځدلک سود غونته ځکه کاروبار اصل ده کنه کاروبار خو اصل دی اصل شیخه کاروبار ده کنه نو په کارو چې دسی خبره شي دسی کلامي چې د سود چې ده انما انما الربا مثل البيع سوتله دا پسند کاروبار دی په کار دسی جمله لیکن د دوی سود سره دونه میندا چې دوی اصل سود وګرځو او کاروبار د سود لاندې کو تابع کو حالکه موږ چې سود د کاروبار لاندې تابع دی یو نه کاروبار کې وناروا کار ده په وښی ددا سود سره د دوی یغ مینخه چې سود د دکې مطلب اصل اصل کاروبار او سود خاري ننور کاروبار چره دا وته د سود لاندخ کاری ته کاروبار کاروبار کاری نه خوښم ولدا دې خبرې دا و جنا چې دوی وی چې منه کاروبار کوم زله ک سود غونته ته چې سود کې پیسو باندې مثال خبر کول واله هغه کور بیا خرڅه لسلګه دغه په 15 کې خرڅه دا سود نشو چې په لسلګه دغه ټا وکړه نمنګ و ته جواب مخکې ګوره جوابونه الله منسا الله وی وته الله حلال کړی الله بیا کاروبار وحرمن ربا او حرام کړی دے الله سود یا دا جمله د لسود خور دی که د سود خور کلام شونې به جمله سره جوړیږي واحل الله او ايبک کلام تعجبي جوړیږي چې حلل الله حلال کړی دے الله بیا کاروبار وحرمن ربا او حرام کړی دے الله سود سود چې دا کاروبار خو د سود غونټی دی دا ولی الله سود حرام کړ او کاروبار حلال کړی دی ولی د سې کړی دی یعنی تعجبي د الله په حکم باندې سود خور دې بل نکست د بیان کو او که چې ته دا جمله د الله جمله شي ان موږ الله لمنسب کو نو بیا معنا د سیور کئ مطلب د سیور کئ چوا حل الله جواب یعنی به د سود خور لپاره جواب ور کئ چا لوي چې وا الله حل حلال کړې د الله بيع کاروبار وحرم الربا وحرام کړې د دا. سود ته ایمان والے وي کنه وي وي چې وي ایمان والے بس ایمان والے لوي په ل ایمان الله وي ما ما حرام کړې بس به کو او کاروبار مې حرام حلال کړې نور کسی په ور شتهې نیشته بله حرام کړی کی. دی ستا به مغزه پ کار نه کوي اوسه ک اورو د مغزه کار وکي د مغ نه بعد د مغزه په کار وکي اوس دومره مغې په کار وواچوه چې پله ایمان را وړیم د حال ده کمومه چې کاربالله حلال, حلال کړی اوس سودی حرام کړی بس خلاص خبر ده پوه شو وره در نظامونه دي نن سبا دور ووررکې در نظامونه دي یوتهویل کېږي سرما دا دارانان نظام دو هم تهویل کمونیزم او درین درن تویلکی اسلامی نظام درې دوار او درې دوار تقابل چوغورې په سرمایدارانه نظام کې کیپټالیزم چوتویلکی پدې کې کاروبار کوا شخصي ملکيت جوړول شي ځانله لکهنه پدې کې حدود نشته په سرمایدارانه نظام کې پدې کې سود روا ده پدې کې جواري روا ده پدې کې سټه بازی روا ده پدې کې هر یو شی روا ده بس یني دې کې د کاروبار د پاره د ملک دیوشي يو شي خپل ملکيت کراوستو د پاره يو حد نه دي حد نشته کو، لري جو، دا یو ناروا کار دي په دې کې سودي راوکړې لري جواريانه خپو د کوفری ملکونو کې د جواري د پاره خپل خغه کلبونو دی په عربه عربه او روپو جواري کېږيلتا سټه بازيانه نو که پرې زم کې کی سرمایداران نظام دي خو هغه سرمایه کې حدود نشته لري به حدود دي بس هر څه راوکړي دي سودمنو واکړه او ارسیرو واکړه دایو دایو نقصان راسي په سود کې مالدار مالداريږي غریب غريبيږي زکه بانکي ماسره مثال خبر لسکوب کرور روپیه دي زکه په دې وړو پیسو باندې په سود څه سود راشي بانک په دې وړو پیسو باندې باندې ډیر کم پیسې دی ور کوي سود په غټو پیسو باندې غټه پیسې دی مثال خبره په یو ملک سره باندې په دې ملک سره باندې نو په خو سر به سره کوم حسابو په دې دی دیموکراسي نظامونو کې سرمایداران نظامونو کې مالدار چې د خپل پیسې جمع کوي بانک کې هغه وی چې مال کاروبار له تا جاته چې کاروبار کوم لس کروڑ روپیه مدي بانک جمع کوم بانک کال بعد مال دغه ټر کوي لس لک په ځیما مال 15 کروڑه ملاويږي لس کروڑ په سی نو لس کروڑ په سی 15 کروڑه او هغه 15 کروڑه زیافه مال روان دي د کال پایره کې زه له چې کاروبار کوم کې دې شتاوان مه هوشي له همدې هغه را تخده د چې کله یو بینکې ذخیره جوړه شي چې ذخیره دی جوړه نو بیا کاروبار سختي ږ پهغمل کې بیا روزګار خمی پهمل کېه ځګه پیسې خلق کې دي ځان سره پیسې مارکت تنه وي چې خلک پیسې مارکت ته و بعضي او په کارونو کې مصرف کې ګده شوکې او خل ځان سره په دلسس کوروه چې سود دی ون چوکې بینک کږ دي بیا خو بکې نه کږدي که نه بیاچه یو کاربار کې بندې کوم ته ګډه ه خو را روان ئ نو بیا هغه پیسې مارک ته وباشي غ یو کارخان وواچ یو کاربار شروع ک نو کې مدورانې شروعشي ک یو کاروبار مارکټ ګده شروع کی نوود ګوره سوونه نقصان ده پورا مارک په ځ اودرې پوه شو او خاص که به مثمانانه وه خوله دا عذاب پلک ویر کوي مسلمانرانو ته چې مثمانان سود کوي کافران ته بدونه کافران چې دی په دنیا پهسطمانې سوت کوي هغوی بیا په دنیاسطمانې یعنی په د براعظم چې ته و کېږي څوتې وي نپارتو کې نو د عربې پادېسه ته معنی راکړي سود خوري کوي د ټول د غریبانو ملکونو ته سي چې د لکوس مثال حب ايم نو خلکو لپاره قرضونه ورکي پاکستان افغانستان خو انشاء الله دا انشاء امید درځي د خلکو سودونه کې موږ امید د دې به ګورو افغان پاکستان دی سود چې دی ځان ته مسلمان وي هغه به غیر سودا چا قرض نه دا پاکستان لیه کرز ورکرده با دری فیصده پا سود باندې دا د دی آخیر انجام با تبایی و یه رز با تباکی گی انشاءاللہ کده سودی بند نکڑو نو پاویفیم سمیدی منو نوغه چ دی نو په سره ماداران نظام کې پیسې په یوي کې ذخیره وي مارکت ته راي چې مارکت را او هغه مالداره چې کوملس کو به سره د غ نور او غریب چې کوم دی نو هغهغ نه روان دي او دغټ مرکونه چې دي دو د F او د بان لې غریبانوله ونونه و کوي او بیا کسونو باغ ما دی دو نود داخلي اوغسود بیاسوک و کوي لاندې غریبانانې ورکي بیامون تااس و کوو پوه او په کمیونیزم کې څه شره؟ کمیونیزم کې یو سړی خپل شخصي ملکیت نشو جوړولې. ان دا یو سړی د انشوي چې دا زموږه یادات ده. دا زموږه غدا، ده. دا ټول د حکومت په کنټرول کې. هر سړی به په توګه یو مزدور غونډه به کار کوي. حکومت به چې دغه تنخوا ورکوي. روټي، کپڑا، مکان پاکستان کې. ا روټي او کورو جهاو به ورکوي. مکان به ورکوي. حکومتا بلادرشونه بیرکینو د نوکران غون تلگیاوسه چکل ز پوشه دا ما چې اغز، د دازمکه زمانه زلی ونی مغزمکه کار کومه اغاز اغازمکه ابادو ما دغه ز پوی گم چې دا دازه ایمازمکه دا ما د د ټول غټه حکومت لزی ز یو مزدور په خپل ازمکه کی ز خپل مزدوری خپل ازمکه مز، مزدوری نه کومه په دیو زمانہ کمیونیزم ډیر زر ورخ شو خدای ور ور او دریم نظام د اسلامي اسلامي نظام کو تشره اسلامي نظام کې سرمایا جوړه ته یو شخصی ملکیت جوړکا لیکن اصول وړاندې سود بنکه جواري بنکه سټھا بازی بنکه دوکي بنکه یعنی کاروبار اجازه دې درکړي د شخصی ملکیت خاوند کړي خو د اصول وړاندې ته اصول ته کرخې کشکړي جوړ دغه دغه کرخونه باوړي نه سود له بناوړي جواري له بناوړي بلشي له بناوړي مودې به لري غټي ان شاء بې دې غریب غریبم حق کېږي او مالدارم حق کېږي لکه صحابه چېرې ستامل نظام سي ودرولو یو صحابي وي مونږ زکات غړو چې زکات نه غږدون مالداري وا چا زکات نه غږست مونږ وي زکاتونو راغونډول او لر لری لر مونږ ته کولای مونږ زکانو هغه دې زکاتونو لګل دونه مالداري راغله چې کوم نور غریبان ملکونه او هغه ته مونږ بیا زکاتونو ورکول مونږ بیا خو سلام رستې کوله کونکو چې مونږه مشر کافرانو رستې کوي پوخاب مسلمانانو رستې کول نور کافرانو سره غریبانو سره نو ذالک بیا نو دا په دې وجوانی چې کالو وایي ان عمل بیاو چې ب شکه کاروبار م ریبه پهشان د سود دی وحل الله حال لاکړ د الله بیا او کاروبار وهرم مریبه او هررام کړی دله د د فمنجا او او په پس هغهڅوک چې راغواغته معوعزهتون نسیت من رببي طرف دررب ده یعنی قران نسیت او تراغو راغو چې سود مخوره مال لګ او پهدن باند دی دف نو د منې شو د سود نه ن فله هو ماسا لفه مخي مخي دا دا دا او د پارههه دي چې مخکې ت شي مخکې چې د کومکړي دي سودونه اوسپ شو دا لا دا به باسه او مخکې ونهونه د الله مفقې خیر دی خو که اوسم تو خبر شوي چې سود او ناراوا سود کې نو بیا ته آزار دی بیا لا و ام هو الله او فی سره د د اللهله دهوامن هغه سوو چې او ګې دلو سود ته یې سودی پ دا یا سودی شروعو را و ګرضدو مطلب سی شروع یا پره خو نو کا پس داخلك اصحاب النار جهنم یاندي هم فيها خالدون دوی په جهنم کې هميشه پوسودي چې ده پوسوت خور چې ده جهنمي نه دي خان پوسود معنی یو سړی دایمي جهنم ته نزي ګناه د عظیمه ګناه ده لکه مخکمه دغه ګناه ده لکه مورته جنا کی په بیت الله کې عظیمه ګناه ده او عذاب مشترک بالکل الله به عذاب ور کوي لیکن کفر نه ده سود حلالي ګړل بیا جایز غنل به کوفر کیږي خان ودلته د عاده مراد چي دي جايز غنل دي چې سړي وي چې نه دا هو کاروبار دي د سود نه دا غزه کاروبار کوم خپو شې د سود دي لکه دې بیا مې وي چې نه زه دا هو کاروبار کوم ودې پرې من کفر ته وزي خان و او کدی وي چې نه صحیح ده زه په یو کم څه په ګناکه مبتلا يم خو څه کوم نه شم پرې hole ودې کافر نه ده خو اړهټه ګنانګار د غټي درجه ګنانګار دي و من عاده اواغه سوق چر او ګرځدل سود ته نه حلال و ګڼلو پر نو خو نو فو لایکه پس دا خلک اصحاب نار جهنم یاندي هم فيها دوی دوې بي په جهنم کې هميشه الذين يقولون الربا چي خري سود لا يقومون او ان ذا قیامت پرزا الا كما مگر پشان الا كما يقوم مگر پشان د ودرو د اغسړي يتخبطه الشيطانو چي پریشان کړي وي تنکړي وي اغله شیطانانو من المسد ناستنا ليونه بي قیامت پرځ باندې ذلک بانهما دا په دې وجمانه چې دا سود خور چي د سود خور چي قالو وای چې انمل بيع مسل الربا یقینا کاروبار چې دا غا پشان د سود دی دا پکې چاره واستي دا هټول کاروبار دی ګټه او حل الله نو دا جمله یاخد سود خور جمله ده چې هغه تعجب کړي چې الله ول سود حلال کړي حرام کړي او کاروبار حلال کړي باید چې سودي محالال کړي الله او حلال کړي د الله بيع کاروبار او حرام او حرام کړي د سود او یا کده الله ته منسوب شیدا جمله نو بیا د دې مخکي جمله جواب ده وا حل الله نو جواب کوي سود خوروي چې د سود کاروبار کنه نو الله جواب کوي چې نه وا حل الله او الله حلال کړل بیا کاروبار وحرم الربا وحرام کړل سود نو څنګه ته مسلمان وي په دا او حکمونه نور کیسوک کیسونه پکې ځایت ده فمن جاءه پس هغه سود چرغه غته موعظت النسيه من ربي طرفه د رب دهنه فانته نو دې منی سود سود نه قران وارد تورا نه دې ان قران یو نصيحت ده قران واردو او د منشو سودنه فله ما سلف مدله ردي هغه مخکثير شي وي او امره الى الله او فیصله د آینده الله لد د آینده فیصله الله کوي چې یا به سایر کوي یا افکووي الله ته خوښ ده اله خوښ ده ومن عاد اوغ سک چې او ګځ دا چې سړی س پرې د طب بیا و چې او ته غود خوره تیر شوي او ته خو چېې داسې تر شويستا پلار سود خورروو ستاکس سوت خورو تو په بااصلی او ت بیا هم کار نه ومن عاده اوغ سووک چې او ګځ د را ګرض د سته انسود د حالالو ګنلو نو فای کا پس دا خلک صحابو نار جنمیان دي همفیها خالیدونه دوی به په دی کې